Портрети. Хоч покупців на такі унікальні речі майже не знайшлося, Галаган творив для геологів, які розраховувалися матеріалами, тобто діамантом-серцем. Бо знаде вони його брали, тобто якщо брали десь, то і Бог не дізнається у яких по таєминах. Уперше тоді Галаган влаштував бучний день народження, а вийшло навпаки. Або він почав носити гроші в сім'ю. «Як приготувала олів'є?» – подав він голос. «Я ж казав, без майонезу, а на сметані». Ганна його мало тацю не випустила, тому розсердилася ще дужче. «Ах ти ж!» – і запнулася, згадавши про гостей. Галаган також згадав. «Оце, друзі, хоч вірте, хоч ні, а в мене таке враження, що я всеньке своє життя прожив не з тією дружиною, уявляєте?» «Де ж справедливість?» Ганна його повільно поставила тацію і раптом усміхнулася. «Справедливість є, бо і я, аби ти знав, усе своє життя прожила не з тим. От». Галаган би щось відповів, але близька чарка, певно, засудомила йому горло. І ми цілий вечір лише й робили, аби відволікти подружжя від теми, бо якщо почнуть з'ясовувати, хто кому чужіший скисне, не те, що гості. «Я хочу підняти тоста за свій ідеал», – нарешті прикричав Галаган. «За той ідеал, який я, як художник, все життя омріював». Так от, жінка, по-перше, має бути брюнеткою із дуже-дуже довгими ногами, і щоб бюст був не менше. Риси обличчя – щоб вони були європейськими і східними одночасно. Та це ж він змалював ідеал своєї молодості. «Знаєш, кого?» – шепотів Коша. «Це ж він описує Джекі Кеннеді. Щоб вона була інтелектуалкою, але дуже-дуже вічливою, але й сексуальною, і водночас ніжною», – запала мовчанка. «Хороший тост», – постановила Ганна. «Ти змалював таку, чи є вона на землі взагалі? Щоб усі позитивні риси геть зійшлися в одній особі». «Не прибувають, так от. Якщо така десь існує, так воно чи ні, але, напевно, тобі скажу, що така на кого хоч, а на такого задрипанця, як ти, Галагане, і не гляне, це точно». І зареготавши, перехилила чарку. В Галагана від народження був нездоровий колір обличчя, однак ми з кошею одразу помітили, як він посірів. Оцвяткувавши, він зробив два вчинки. По-перше, пофарбував голову гетю чорне, а по-друге, зібрав увесь свій коштовний доробок до останнього камінчика і подарував у ермітаж. Ганну одливали зо два дні. Щоб знала, як майонез її класти, буркнув Галаган і пішов із сім'ї. Однак про нього пішла преса, переважно московська, що він продав майстерню і подався до Москви. Ото, кричала Ганна, нехай шукає там свою Джекі і сучила долі у північному напрямку. Ти знаєш, шепотів коша, коли ми ховали очі, аби не пропекти поглядами красуню на дешевому розпродажі. Вона, ти не повіриш, кап у кап. Схожа на Джекі Кеннеді. На кого? Не почув я, бо думки мав звихрені. Кажу, на Галаганівську оту ідеальну жінку. Це ж треба. Де Галаган, а де його ідеал? Бо всі, хто тут був, крадькома з на те пишне диво. Ти знаєш, Вітю, шепотів Коша, а він мені нещодавно дзвонив, каже, подарував наступну свою колекцію. «Що?» Лише на мить я забув про брюнетку. Взяв і віддав у Кремлівський музей. «Да», – сказав я. Ми помовчили, аби куша зміг набрати повітря. Каже, що там зібрано унікальні речі. І цар-колокол там, і цар-пушка. А тепер буде і те, чого ніхто на світі зробити не зможе – портрети на брильянтах. Він знову витримав паузу, таку, аби повітря випустити. Каже, була хороша преса, а потім, знаєш що? Його там перестріли і так дали, що ледве вже вилишився –